І місяць вгорі, великий, круглий, своїм блідим світлом, наче інеєм, вкривав дерева та срібним відблиском грав на незворушній поверхні ставка. Навіть зірочок не було видно, бо густе повітря поховало їх у своїх тьманих глибинах. А степ зачаївся в пітьмі: ані шурхотіння, ані руху, травиночки. Ставок мовчить, сховавшись в очереті. Тільки дивиться, виглядає щось. Лиха ніч, таємнича ніч, Ніч для ворожби, для чар, для злодіїв. Така ніч краще за будь-яку схованку. Відійди за три кроки, і тебе не видно, А побачать, ніколи не впізнають. У білому місячному світлі всі на одне лице. Небезпечна ніч. А півні, ще не зараз заспівають, Ще почекати, а дочекаєшся. Тоскну на серці від такої ночі, Хочеться сховатися, хоч ж під кодру, Та заснути, щоб швидше настав ранок, А разом із ним звільнення. Розбійницька ніч, зачарована ніч. І саме такої ночі у небі над ставком З'явилися дві постаті. Так, саме у небі, бо видно було, як злітали вони з різних боків, повільно, наче не одразу наважуючись піднятися у повітря. Ось вони трохи наблизилися одна до одної, і стало помітно на тлі місяця, що це жінки, які сидять верхи на мітлах. Саме так, як малюють бува, відьом. Жінки летіли назустріч одна одній, але не прямо, Мітли креслили великі кола понад ставом, кола, які поступово зменшувались. Якби можна було підійти ближче та проназати поглядом сріблясту місячну завісу, стало б видно, що жінки на мітлах ще зовсім молоді, просто дівчата. Стало б видно, що одна з них білява і має коротку зачіску, а друга, молодша, чорнява і розкішне волосся, майорить за плечима, Набираючись таємничої нічної енергії Так що поміж нього раз по раз пробігають маленькі вогники Стало б видно, що обидві дівчини Не мають на собі жодного одягу Виставляючи на огляд ночі всі свої принади І що дійсно обом є що виставляти Бо молоді тіла не попсовані міськими лінощами Та модними журналами Але іще стало б видно, що небажання випромінюють навкруги ці молоді тіла, не звабливими здаються вигини їхніх форм, не заманюють граційні рухи. Ні, лють. Пекельна лють літає у повітрі, огортаючи з собою місце дії і захоплюючи став, очерет, чебрець, єдиних глядачів дивного польоту. Очі в дівчат випромінюють лють і вона тягнеться за кожною ззаду довгим плащем. Кола звужуються, і погляди дівчат зустрічаються. Здається, тут повинно вибухнути повітря. Така напруга вирує між постатями. І вони вже не відводять очей. Мітли без жодного звуку прорізують повітря, керовані досвідченими руками. Над степом панує тиша. Відійди на десять кроків, і ти нічого не почуєш, не помітиш цього мовчазного герцю. А дівчата, наче вивчають одна одну, жодна не хоче відступити, не відриває очей, не відводить мітли. Так винищувачі йдуть у лобову атаку, і так само напружено пальці лежать на гажетках, і так само поглядами випробують одне одного вороги. Хто кого, хто не витримає Мітли звужують кола Здається, що одне миті вони зіткнуться у тій самій люті, що захопила все навкруги Але тут обидві раптом змінюють напрям І розлітаються у нічному небі на два боки Туди, звідки починали своє дивне змагання Кожна випробує іншу на витривалість і жодна не хоче уступити. І знову починається рух колами понад ставком, і знову стикаються погляди, тільки цього разу рух швидкий і в поглядах більше рішучості, ніж уперше. Тонкі пальці стискають слухняні мітли, не хиблячи ані на сантиметр. І знову напружується повітря, так що, здається, осьось -ось вибухне, не витримавши. Цього разу мітли сходяться ще ближче, мало не торкаються одна одної, коли вороги розходяться в різні боки, щоб почати знову. І втретє починають злітатися мітли, креслячи кола над ставом, але цього разу в їхніх очах тільки рішучість і тільки лють. Іскри мережево м'ються за ними, Креслячи шлях у чорному небі, мовчки спостерігає степ, розуміючи, що третя спроба остання. Дівочі груди розтинають повітря, дівочі ноги стискуються від напруги. Це лють найшла на лють. Але іще один учасник події був сьогодні біля ставу. На берег вийшов з високих кущів. Старий худорлявий чоловік, одягнутий у білу свитину з традиційним брилем на голові. Він зупинився біля самої води та уважно подивився вгору. Поставою новий персонаж більш за все нагадував покручений жилавий корч, а задерте до неба обличчя овінчувала бородавка на самому кінчику кривого носа. Спочатку й тільки мовчки спостерігав за подіями, а потім в одну мить простягнув руки вперед, ніби прицілюючись, і раптом, наче невидима нитка, з'єднала всіх трьох. Жилаві руки описували широкі кола, уважно стежачи за рухом дівчат, а вони рухались, немов керовані цими руками. Зблиснули у світлі зірок два ножі, Затиснуті у долонях старого. Звідки й взялися? Довгі ножі, блискучі леза, З тих, знаєте, що зеки по таборах роблять. Тонкі вістря спрямовані на дівчат, І, здається, саме від них починаються ці невидимі нитки. От розійшлися мітли, І чоловік на березі широким рухом розкинув свою зброю в боки. От ножі обернулися один до одного, трохи здригнулися, і дівчата з шаленим свистом рвонули вперед. Ніч озвалася багатим відлунням,